Ion Luca Caragiale, o făclie de paște Leiba Zibal, hangiul de la podeni, stă pe gânduri la o masă sub tumbrarul de dinaintea Dughenii, așteptând diligența care trebuia să fi sosit de mult. E o întârziere de aproape un ceas. Este lungă și nu prea veselă istoria vieții lui Zibal, dar așa cum e prins de friguri, tot e o petrecere pentru el să ia pe rând una câte una Fazele ei mai însemnate. Precupeț, vânzător de mărunțișuri, samsar, câteodată și mai rău poate, telal de straie vechi, apoi croitor și ștergător de pete într-o ulicioară tristă din Iași. Toate le încercase după accidentul care îl făcuse să-și piarză locul de băiat într-o dugheană de vinațuri. Doi hamali coborăseră în beci un boloboc sub privegherea băiatului Zibal. O înțelegere se ivi între dânsii la la câștigului. Unul din ei luă un crâmpei de lemn ce-l găsea la îndemână și lovi în frunte pe tovarășul său, care căzu amețit și plin de sânge la pământ. Băiatul, văzând sălbăticia, dete un țipăt de alarmă, dar mizerabilul se repezi să iasă din ogradă. și trecând pe lângă băiat, ridică mâna asupra -i. Zibal Zibal și leșinat de spaimă. După o zăcere de câteva luni, când se întoarse la stăpân, locul lui era ocupat. Atunci începu lupta grea pentru viață, care se îngreună și mai tare prin căsătoria lui cu Sura. Răbdarea însă ostenește soartarea. Fratele Surei, hangiul Podeni, muri și hanul rămase lui Zibal, care urmă negoțul pe seama lui. Aici se afla el acum de cinci ani. Are strânsă o avere bunicică în bani și vinațuri bune, îngrijite. O marfă care totdeauna face parale. De sărăcie a scăpat lăiba, dar sunt toți bolnavi, și el, și femeia și copilul, frigurile de baltă. Și oamenii sunt răi și pricinași împodeni, ocări, bați jocuri, suduituri, acuzări de otrăvire prin vitriol. Dar amenințările, amenințarea este mai grea pentru un suflet ce se clatină ușor decât chiar lovitura. Ceea ce muncește acum pe leiba, mai mult decât tremurătura frigurilor, este o amenințare. Ah, goi ticălos, gândește el oftând. Ticălosul este badea Gheorghe. Pe unde o fi? Un om cu care Zibal a avut o daraveră foarte neplăcută. Gheorghe venise într-o dimineață de toamnă la Han, obosit de drum. Ieșea din spital, zicea, și căuta de lucru. hangiu l-a luat în slujbă dar Gheorghe s-a arătat a fi un om prea brutal și prea ursuz. Suduia mereu și mormăia singur prin ogradă. Erau o, Era o slugărea, leneș și obraznic și fura. Într-o zi a amenințat pe balabusta îngreunată, care locăr cu drept cuvânt, să o lovească în Altădată a smuțit un câine asupra lui strul mic. Leiba i-a făcut numai decât socoteala și l-a trimis. Dar Gheorghe nu voia să se ducă. El pretindea cu violență că s-a tocmit pe un an. Atunci angiul a spus că merge în deal la primărie să ceară vătășei ca să-l alunge. Gheorghe a vrut repede mâna în strigând. IUDĂ! Și a voit să se năpustească asupra stăpânului. Din norocire, sosea atunci o haraba încărcată cu mușterii. Gheorghe a început să rânjească zâcând. Și te cu aneleiva. Ia ca, mă duc! Și apropiindu-se crunt peste tarabă de Leiba, care se dă cât putu înapoi șopti. Să mă aștepți în noaptea Paștelui, să o o roșu, pâine, și să știi că ți-am făcut și eu socoteala. Atunci intrară mușterii în dugheană. Să ne vedem sănătoși la înviere, coane Leiba, adăugă Gheorghe, depărtându-se. Leiba a mers la primărie, apoi la subprefectură, să denunțe pe amenințător. Cerând să fie păzit, sub prefectul, un tânăr foarte vesel, a primit întâi peșcheșul modest adus de Leiba. Pe urmă a început să râze de jidanul fricos și să-l bat jocurească. Leiba a stăruit călduros, să-l facă a înțelege gravitatea lucrului, cum era hanul izolat, departe de sat și chiar de șosea. Dar subprefectul, cu un aer mai serios, l-a povățuit să fie cu minte. Nici să nu mai pomenească de așa ceva, ca să nu deștepte în adevăr, într-un sat unde oamenii sunt răi și săraci, pofte de călcare. Mai târziu, peste câteva zile, îl căutară pe Badea Gheorghe un pomojnic și doi călărași. Era bănuit pentru o pricină. Ce bine era să-l mai fi răbdat leiba, măcar până la sosirea acestor oameni. Dar Gheorghe era acum cine știe unde. Deși asta se petrecuse de mult... Totuși, în mintea omului prins de friguri, se repeta bine impresia figurii lui Gheorghe, a mișcării lui, vrând să scoate ceva din sân, și a cuvintelor lui amenințătoare. Cum se deștepta așa de limpede acea amintire? Era sâmbăta a pașelui. Sus pedal, în satul depărtat ca la doi kilometri printre bălți, se auzeau clopotele bisericii. Și se aude așa de ciudat când ai friguri. Aici foarte tare. Aici, aproape de loc. Noaptea care venea era noaptea Paștelui. Scadența făgăduiei lui Gheorghe. Dar poate că l-au prins până acum. Oricum, Zibal mai stă la podeni doar până la câștiul viitor. Cu capitalul lui se poate deschide un negoț frumos în ieși, în târg. Leiba o să fie sănătos. O să șează aproape de comisie. O să cinstească pe comisar, pe epistat, pe sergent. Cine plătește bine, este bine păzit. Într-un târg așa de mare, noaptea e zgomot și lumină, nu întuneric și tăcere ca în valea singuratică a podenilor. E un han în ieși, colo în colț, ce loc bun pentru o dugheană. Un han unde toată noaptea cântă fetele la cafe-șantau. Ce viață zgomotoasă și veselă! Acolo găsești la orice ceas, zi și noapte pe domnul comisar cu fetele și cu alți poreți ce mai trebuie multă bătaie de cap aici, unde, mai ales de gând cu drumul de fier, care ocolește foarte departe mlaștinile, blaștinile, gheșteftul scade mereu. Leibă! strigă sura dinăuntru. Sosește diligența! Să aud zurgă Valea podenilor este o văgăună închisă în patru părți de dealuri păduroase. În partea dinspre miază zi, mai cufundată, se adună, din șipotele ce izvorăsc de sub dealuri, niște băltaie adânci, deasupra cărora se ridică ca niște perii stufișuri dese de rogoz. În partea băltoasă și partea mai ridicată despre miază noapte, în mijlocul văii, stă hanul lui Leiba. E o clădire veche de piatră, sănătoasă, ca o mică cetățuie. Deși terenul e mlăștinos, hanul are zidurile și beciurile bine uscate. La glasul surei, leiba se ridică greoi de pe scaun, întinzându-și membrele obosite. El cată lung în zare către răsărit, nici pomeneală de diligență. Nu vine! și s părut, răspunde el balabustei și se lasă iarăși jos. Foarte trudit, omul își încolăcește brațele pe masă și își așează pe dânsele capul, care iar de tare. La căldura soarelui de primăvară, care începuse să încingă fața mlaștinelor, o moliciune plăcută coprinse nervii omului și gândul începuse să depene pe fusul conștiinței bolnave mai rar, tot mai rar și înmuind treptat formele și culorile închipuirilor. Gheorghe, noaptea Paștelui, tâlharii, leșii, o crășmă în miezul târgului, o dugheană veselă care merge bine, sănătatea, și a țipii. Sura lipsește cu copilul de mult de acasă. Leiba iese nușa dugenii să se uite în cale ei. Pe ulița mare e o circulație vie, o neîntreruptă fâșâitură de roate pe răzoare, acompaniată de ciocăniturile ritmate ale trăpăitului de potcoave pe luciul asfaltului. Deodată însă circulația se oprește și dinspre copou se văd venind o grămadă de oameni Gesticulând și strigând Foarte mișcați Mulțimea pare că escortează pe cineva Militari, O strajă și fel de fel de public La toate ușile dughenelor Se înghesuiesc privitorii curioși Aha Gândește Leiba O pus iar mâna pe un har. Cortejul se apropie Sura se dezlipește din mulțime Și urcă lângă Leiba pe treptele crășmei. Ce e sură? Întrebă el E un nebun scăpat de la golia. Să închidem dugheana, să nu deie peste noi. E legat acum, dar adineaură urea scăpase. S-a bătut cu toți soldații. Pe un jidan, pe care un goi răutăcios din mulțime l-a îmbrâncit peste nebun, nebunul l-a mușcat de obraz. Leiba, de pe trepte, vede bine. Cu o treaptă mai jos, privește sura cu copilul în brațe. Este în adevăr un nebun furios, pe care îl țin câte doi oameni de fiecare parte. Pumnii ei sunt strâns legați unul peste altul cu o tare. E un om cu o stea uriașe, un cap de taur, părul negru, des, barba și mustățile aspre și împăslite. Prin cămașai, sfâșiată de luptă, se vede pieptul lat, acoperit ca și capul de un stuf de păr. E cu picioarele goale, gura e plină de sânge și stupește mereu firele pe care le-a smuls cu dinții din barba jidanului. Toată lumea s-a oprit. De ce? Jandarmii dezleagă mâinile nebunului. Mulțimea se dă într-o parte, făcând un loc larg în jurul lui. Nebunul dă un ocol cu ochii și își oprește privirile care ard spre ușa lui Zibal. Scrâșnește din dinți, se repede țintă pe cele trei trepte, și, într-o clipă, apucând în palma dreaptă capul copilului și în cea stângă pe al surei, le izbește pe unul de altul cu atâta putere că le confundă ca pe niște ouă moi. Un zgomot se auzi, o trosnitură care cu nimic nu se poate compara, la întâlnirea celor două tive smăcănite una de alta. Leiba, cu inima nodată, ca un om ce cade dintr-o nemăsurată înălțime, dete să țipe. O lume întreagă mă lasă cu dinadinsul pradă unui nebun! Dar glasul mut nu se supuse voinții. Scoală, zidane. Strigă cineva trosnind tare, conuia pe masă. Proastă glumă, zise sura din pragul crâșmei. Să spari așa omul din somn, țără noi mojic! Leiba sări drept în picioare. Te-i spărie, zidane? Întrebă zând glumețul. Dorm la nămiezi ai? Scoală că-ți vin mușterii, sosește harabaua poștei. Și, după prostul său obicei, care irita rău pe jidan, voi să apuce pe zibal în brațe, sălgâdile lasă mă în pace!" strigă hangiul, smucindu-se și îmbrâncindu-l cu toată puterea. Nu vezi că sunt bolnav? lasă mă în pace!" Diligența sosește în sfârșit cu aproape trei ceasuri de întârziere. Sunt doi călători care se așează împreună cu conductorul, poftit de ei la aceeași masă. Din convorbirea călătorilor se lămurea bine împrejurarea. La tactul de mai sus al poștii, se întâmplase peste noapte o călcare cu omor în hanul unui jidov. Hangiul omorât, ținea și schimbul cailor. Tâlharii îi furaseră, și până să se găsească alții în sat, călătorii curioși putuseră cerceta în voie teatrul crimei cinci victime. Dar amănuntele, dacă nu s-ar fi găsit casa prădată, s-ar fi crezut că a fost o cruntă răzbunare sau fapta nebuniei religioase. În Anecdotele despre sectarii iluminați se povestesc câteodată executări de așa absurdă sălbăticie. Leiba tremura, scuturat de un puternic acces de friguri și asculta iurit. Apoi urmă ceva care trebuia neapărat să umple de respect pe conductor. Tinerii pasageri erau doi studenți, unul în filozofie, altul în medicină. Mergeau să petreacă sărbătorile în orășelul lor natal. Între ei se încinse o altă dezbatere academică despre crimă și cauzele ei Și dacă trebuie să fim drepți, medicinistul era mai bine preparat decât filozoful Atavismul, alcoolismul cu urmările patologice Vințiul de concepție, deformarea, paludismul, apoi nevroza Atâtea și atâtea cuceriri ale științei moderne Dar cazul de reversie? Darwin, Haeckel, Lombroso la cazul de reversie, conductorul face niște ochi mari în care strălucește o profundă admirație pentru cuceririle științei moderne. Este evident, adăugă medicinistul. De aceea, criminalul propriu-zis, luat ca tip, are brațele peste măsură lungi și picioarele prea scurte, fruntea îngustă și turtită, occiputul tare dezvoltat, chipul lui de o caracteristică asprime și bestialitate, bătătoare la ochii de prinși. E un rudiment de om. E, cum am zice, fiara, care de-abia de curând a reușit să stea numai pe labele dinapoi și să-și ridice capul în sus, spre cer, către lumină. La vârsta de 20 de ani, după atâta emoție, după o bună ospătare cu un vin așa de bine născut și așa de bine crescut, ca vinul lui Zibal, o frază de o nuanță lirică, fie chiar din partea unui medicinist, și de bine. Entuziastul tânăr între Darwin și Lombrozo găsise vreme să miroasă și puțin Schopenhauer, spre cer, către lumină. Zibal era departe de a fi priceput luminoasă teorie. Pentru întâia oară, poate, în aerul umed al podenilor se rostogoleau așa de înalte vorbe, așa de nobile subtilități de gândire, ceea ce pricepuse încă Leiba mai bine decât oricine, mai bine decât chiar conferențiarul, era ilustrația izbitoare a tocriei. Cazul de reversie, el îl cunoștea în carne și nuase. Era portretul lui Gheorghe. Acest portret, din care până mai adineauri păstra numai trăsăturile fundamentale, îi se redeștepta acum în spirit cu perfectă palpabilitate, până în cele mai însemnate amănunte. Diligența era departe. Leiba o urmărise cu privirile până ce, cotind la stânga, ea se pierduse pe după deal. Soarele scăpătase și el după coasta de la apus și seara începea să împăinjenească dulce formele din Valea Podenilor. Hangiul, posomorât, se puse să rumege în minte tot ce auzise. În tăcerea nopții, pierduți în întuneric, un bărbat, două femei și doi copii fragezi, smulși fără veste din brațele binefăcătorului somn, de mâna fiarei cu chipul omenesc și jertfiți unul câte unul. Țipetele nebune ale copilului retezate de junghiul care îi despică pântecele. Gâtul spart de secure, prin deschizătura căruia iese, după fiecare gălgăitură de sânge, o horcăială surdă și cea din urmă jertfă, care, năucită într-un colț, asistă la toate astea așteptându-și rândul. Procesul mai grozav decât execuția. Jidanul fără apărare în mâna goilor. Țestele prea slabe, pentru mâinile neprasnice ale nebunului din auri. Buzele lui Leiba, fripte de friguri, urmau machinal gândul, tremurând răpede. O scuturătură puternică îl apucă dintre spete. El intră cu pasul împleticit în gangul hanului. fără îndoială, gândește sura, Leiba nu e bine deloc, e tare bolnav. Leiba are idei la cap, căci, ce înțeles poate avea tot ce face el de câteva zile și mai ales ce a făcut astăzi? Crâșma a închis-o înainte de aprinsul lumânărilor, tocmai când se să sabăsul. De trei ori au bătut mușterii în ușa Dughenii, strigând cu glasuri cunoscute să le deschiză. La fiecare bătaie, el a tresărit și a oprit-o, șoptind încet și cu ochii sperioși. Nu te mișca! Nu voi să intre goi aici!" El a trecut apoi sub gang și s-a pus să a scută pe treapta de piatră a pragului securea de tăiat lemne. Tremură de nu se poate ține pe picioare și nu vrea să se odihnească. Ce e mai îngrijorător decât toate, el, Leiba, la întrebările ei stăruitoare, a răspuns aspru și a trimis-o să se culce, poruncindu-i să stingă numai decât lumina. Deocamdată ea s-a împotrivit, dar așa de scurt i-a repetat omul porunca, Încât dânsa, cu toată obida, a trebuit să se supună, resemnându-se să amâne pentru mai târziu lămurirea acestor împrejurări. Sura a stins lampa. S-a culcat și acum doarme alături de strul. Femeia avea dreptate. Leiba e în adevăr bolnav. E noapte de plină. Zibal șade de mult pe pragul ce dă în gang și ascultă. Ce? Zgomote nehotărâte vin din depărtare. Parcă sunt tropote de cai, bubuituri de mai infundate, convorbiri misterioase și agitate. O încordare înaltă a atenției ascute simțirea auzului în singurătatea nopții. Când ochiul e dezarmat și neputincios, auzul pare că luptă să-și vază, dar nu e o părere. Pe drumul care abate din șosea, încoace, se aud venind pași de cai. Zibal se scoală și vrea să se apropie de poarta mare a gangului. Poarta este bine închisă cu o bârnă gradea curmezișul, cu ale cărei căpătâie stau încăte o bortă în ziduri. La întâiul pas, nisipul strivit sub papucul lui face o scârțâitură prea indiscretă. Zibal scoate picioarele din papuci și rămâne în colțun. Așa, fără vreun zgomot apreciabil de o ureche neprevenită, el merge la poarta gangului tocmai când călăreții trec prin dreptul ei în pasul cailor. Dânși vorbesc încet de tot, însă nu atât încât leiba să napuce apuce foarte bine aceste câteva vorbe, s-a culcat devreme. Dar dacă o fi plecat, eu venirând o dată, Dar eu aș fi vrut. Nu se mai poate înțelege nimica. Oamenii aceia s-au prea depărtat. De cine e vorba? Cine să fie culcat sau să fi plecat? Cui o să-i vină rând o dată? Cine e acela care ar fi vrut altceva? Și ce altceva vrea acela? Și ce caută pe drumul de lături? Un drum pe care nu intră cineva decât anume ca să se abată la Han. O stăneală zdrobitoare se lăsa pe cerbicea lui Zibal. Să fie Gheorghe? va simți că îi se sting puterile și se așeză la loc pe prag. Între frânturile de gânduri ce se rostogoleau în capul său, el nu putu prinde un gând întreg, o hotărâre. A intră în dugheană trase un chibrit și aprinse o lampă mică cu petrol. E o idee de lumină. Fitilul e așa de jos lăsat, încât flacăra stă ascunsă în interiorul capsulei de alamă. Numai prin gratia mașinii apar de jur împrejur niște bendițe verticale, foarte subțiri, de o lumină aproape cu totul moartă. Dar este destul pentru ca să vază bine în unghierele cunoscute ale Dughenii. Ah, e cu mult mai mică deosebirea între soare, și cea mai de nimic scânteie Decât între aceasta Și întunericul orb Ceasornicul țăcănea pe perete Zgomotul acesta monoton Supăra pe zibal Omul nostru puse mâna pe limba Ce se legăna și stinse mișcarea Gura lui era uscată Îi era sete Spălă un păhăruț în cada cu trei picioare De lângă tarabă Și voi să-și toarne rachiu bun dintr-un șip Dar gâtul șipului Începu să clănțănească Buzele paharului Aceste sunete erau și mai supărătoare A doua încercare Cu toată voința lui de a birui slăbiciunea Nu a avut mai mult succes Atunci renunță la pahar Lăsându-l să cază domol în apă Și înghițit de câteva ori în șip Puse după aceasta la loc șipul Care, atingând scândura Produse o ciocnitură de speriat Un moment se opri înnecat de această impresie Apoi luă lampa și o puse pe firida ferestrii care da în gang. Pe poartă, pe paveaua și pe zidul din potrivă al gangului se zugrăviră niște bande late de o lumină cu prea puțin mai deasă decât o închipuire. Zibal se așeză iarăși pe prag, întinzându-și urechea la pândă. Clopotele îndeal. deal, toaca pentru înviere, care va să zică a trecut de miezul nopții. Ne apropiem de ziua. Ah, dacă ar trece și restul acestei lungi nopți ca jumătatea-ntăia. O trosnitură din nisip strivit sub talpă, dar el e în colțuni și nici n-a mișcat măcar piciorul. A doua trosnitură, mai multe. E desigur cineva afară, aici, foarte aproape. Leiba se scoală, apăsându-și pieptul cu mâna și căutând să întoarcă înapoi un nod rebel ce îi se ridicase în gât. Sunt mai mulți oameni afară, Gheorghe, da, el e, da, a bătut în deal ceasul învierii. Vorbesc încet. Dacă-ți spun eu că doarme, am văzut când a stins lumina. Mai bine, prindem cuibul întreg. Poarta o deschiz eu, își stiu șugul. să-i cruim ferestruica. Bârna trece pe aici. Și se simțiră pipăiturile cu care omul de afară măsura distanța pe lemn. Un sfredel mare se aude rozând țesăturile uscate ale blănii bătrâne din stejar. Zibal are nevoie să se rezeme. El se sprijinește în palma stângă pe poartă și cu dreapta își acoperă ochii. Atunci, printr-un capriciu neexplicabil al intimelor jocuri, se produse în urechea omului dinăuntru foarte tare și lămurit. Leiba, sosește diligența! Era neîndoios glasul surei. O caldă rază de speranță, un moment de fericire. Este iar un vis, dar Leiba își trage repede mâna stângă. Vârful instrumentului, pătrunzând de partea asta, l-a înțepat în mână. A mai gândit la scăpare? Absurd. În creierul care ardea, imaginea sfredelului lua niște dimensiuni nemai închipuite. alta, învârtindu-se mereu, creștea la infinit. Și borta devenea tot mai mare și mai mare, așa de mare, în sfârșit, încât în cadrul ei rotund, monstrul putea să apară în picioare fără să se aplece. Ceea ce se petrecea în acel creier ieșea din sfera gândirii umane. Viața se ridicase la o treaptă de exaltare, din care toate se vedeau, se auzeau, se pipăiau enorme de proporții haotice. Lucrarea din afară urmează cu metodă și stăruință. Leiba a văzut acum de patru ori pe rând dintele răsucit de oțel pătrunzând în partea lui și trăgându-se înapoi afară. Amu, adu' eresteul!" zise Gheorghe. O limbă îngustă de herăstrău trece prin borta întâia și începe să ronțăie în mișcări dese și regulate. Planul era ușor de înțeles. Patru borte în patru unghiuri ale unui părete. Între ele herăstrăul trage liniile. În centrul pătratului s-a înfipt sfredelul mai dinainte. Când bucata va fi cu totul dezlipită de trupul întreg al lemnului, se trage afară. Prin golul rămas, o mână puternică se introduce, apucă bârna, o într-o parte și goii sunt la leiba în casă. Și același sfredel, peste câteva minute, are să fie instrumentul caznei lui Zibal și a tuturor ai lui. Doi gâzi or să țină victima răstignită jos și Gheorghe, cu călcăiul pe pântecele ei, o să văre încet, ca în blana de lemn moartă, sfredelul în osul viu al pieptului, adânc, mai adânc, până să atingă inima, pe care să o oprească din zvâcniturile nebune și să o țintuiască pe loc. O sudoare de moarte scaldă tot trupul lui Zibal. Omul se muie din încheieturi și încet se lăsă să cază în genunchi ca o vită ce-și pleacă sub lovitura din urmă grumazul, pătrunsă că de acum ea însăși trebuie să se părăsească pe ea însăși. Da, să pe loc," gândi el pierdut. Da, să pe loc." Și rămase timp cu ochii holbați pe lumina de la fereastră. Câteva momente, el stete astfel încremenit pe altă lume. Dar deodată... Da," repetă el surâzând cu o clipire fioroasă. Da, să țintuiască pe loc. Se petrecu atunci în această ființă un fenomen ciudat, o completă răsturnare. Tremurătura lui se opri, abaterea dispăru și figura-i descompusă de o atât de îndelungată criză luă o bizară seninătate. El se ridică drept, cu siguranța unui om sănătos și puternic, care merge la o țintă lesne de ajuns. O linie între cele două puncte superioare ale pătratului era pe sfârșite. Leiba se apropie curios să vază jocul uneltei. Surâsul său se caracteriza acum și mai tare. Mișcă din cap ca și cum ar fi zis. Mai am încă vreme." Herăstrăul roase cele din urmă fibre de lângă borta către care tinsese și începu lucrul între bortele inferioare. Mai sunt trei," gândi Leiba. Și cu precauția celui mai încercat vânător, intră binișor în dugheană, căută sub tarabă, luă ceva, ieși înapoi cu același tact, ascunzând obiectul celținea în mână, ca și cum se temea de indiscreția zidurilor și se duse în vârful deștelor la poartă. Dar ceva grozav, lucrarea de afară s-a oprit cu desăvârșire, nu se mai simte nimic. Ce-i asta? Să fi plecat? S-a adus? Fulgeră prin mintea omului dinăuntru și, la această închipuire, el își mușcă buza de jos, cuprins de o nemaipomenită dezolare. Haha! Fusese o urâtă amăgire. Lucrarea începe din nou și el se pune a o urmări cu bătăile de inimă a celui mai cald interes. Hotărât, omul nostru era muncit de o nențe -lasă dorință de a vedea lucrul cât mai degrabă sfârșit. Mai iute! Gândi ba cu nerăbdare. Mai iute! Acum se auzeau iar clopotele îndeal. Mai iute, bre, neapucă ziua! Zise un glas de afară, îmboldit parcă de voința omului dinăuntru. Lucrătorul porni cu multă activitate. Încă puține mișcări și toate punctele pătratului sunt unite. În sfârșit, sfredelul trage în cetinel în afară bucata în patru colțuri. O mână mare și vânjoasă intră. Până să-n atingă însă bârna pe care o caută, se aud două răcnete, pe când Zibal înfășură cu putere căpătâiul liber al lațului de butucul fix de la ușa gârliciului. Lațul era ingenios combinat. O frânghie lungă, legată cu un căpătâi de un butuc. La o lungime potrivită, pe locul unde era să dispară pătratul scobit, un ochi, pe care Leiba îl ținea deschis cu mâna stângă, în timp ce cu mâna dreaptă ținea strâns celălalt căpătâi. La momentul cerut, Zibal dete drumul ochiului și apucând repede cu amândouă mâinile căpătâiul liber, cu o smucitură supremă trase înăuntru brațul întreg. Într-o clipă, operația fusese gata. Două răcnete o însoțiseră. Unul de pierzare, altul de triumf. Mâna era țintuită pe loc. Se auzira apoi pași depărtându-se grabnic. Tovară și lui Gheorghe părăseau lui Zibal prada prinsă cu atâta istețime. Jidanul se repezindu-gheană, luă lampa și cu o învârtitură sigură ridică fitilul sus de tot. Lumina captivă între gratii ieși deasupra veselă și victorioasă, redând viață hotărâtă formelor nebuloase din preajmă. Zibal trecu cu lampa în gang. Tălharul gemea greu. După încordarea brațului, se vedea că renunțase la o inutilă zbuciumare. Mâna era umflată și degetele încovoiate. Părea că vrea să puce. Jidanul apropie de ea lampa. Un fior. Frigurile se întorceau iar. Aplecă lumina prea aproape, încât, tremurând, atinse mâna tălharului cu sticla fierbinte. O crispație violentă a degetelor se produse urmată de un vaieț surd. La vederea acestui fenomen... Zibal tresări. Prin ochii lui scăpărase o inspirație excentrică. Începu să râsă cu un hohot care zguduia bolta gangului și intră repede în dugheană. Mija de ziua. Sura se deșteptă deodată. Parcă auzise prin somn niște ragete îngrozitoare. Leiba nu era nodaie. Toate cele din ajun îi reveniră în minte. Se petrecea ceva rău. Sări pe jos din pat și făcu lumină. Patul lui Leiba era nedesfăcut. El nu se culcase deloc. Unde era? Femeia își aruncă ochii pe fereastră. Pe dealul din față se plimba un stol de lumini mici și vioaie, care se mișcau, săltau, aici ascunzându-se, aici ivindu-se iarăși. Ieșeau de la înviere. Sura deschise o leacă fereastra. Atunci... Auzi gemete înfundate la poartă. Înfiorată, coborâ iute pe scăricică. Gangul era luminat. Ieșind pe gang, femeia fu izbită de o grozavă priveliște. Pe un scaun de lemn, cu coatele pe genunchi și cu barba răzămată în mâini, sta Zibal. Ca un savant care, în amestecul unor elemente, ar căuta să prinză un secret subtil al naturii ce de mult îi scapă și îl necăjește. Zibal ține ochii ațintiți asupra unui lucru spânzurat, negru și în form, sub care, pe un alt scaun, la o potrivită înălțime, arde o făclie mare. Zibal privește fără să clipească procesul de descompunere a mâinii ce de sigur nu l-ar fi cruțat pe dânsul. El n-auzise urletele de afară ale nenorocitului. Era acum prea interesant ce vedea ca să mai și auză. Zibal urmărise cu nesațiu toate contorsiunile Toate crispațiile stranii ale degetelor Apoi amorțeala cuprinzându-le încet pe unul câte unul Erau parcă labele unui gândac Care se zgârcesc și se întind Se agită în mișcări extravagante, tare, mai încet De tot și apoi înțelenesc sub jocul unui copil crud Era sfârșit Mâna cocea și se umfla în cetinel, fără mișcare. Sura dete un țipăt. Leiba! Zibal îi făcu semn să nu-l deranjeze. Un miros gras de carne arsă se răspândea în gang. O fâșitură se auzi și mici plesnituri. Leiba, ce e? Repetă femeia. Se făcea ziua bine. Sura se aruncă și trase bârna. Poarta se deschise de perete, târând trupul lui Gheorghe, spânzurat de brațul drept. Mulțimea sătenilor, toți cu făcliuțele de paște, aprinse, năvălină untru. Ce e? Ce e?" Îndată, înțeleseră ce fusese. Zibal, care stătuse până aici nemişcat, se ridică grav în picioare. El își făcu loc să treacă, dând cu liniște lumea la o parte. Cum a fost pricina jidane?" întrebă unul. Lei Bazibal, zise Hangiul cu ton înalt și cu un gest larg, merge la ei să spună rabinului că Lei Bazibal nu-i jidan, Lei Bazibal este goi, pentru că Lei Bazibal a aprins o făclie lui Cristos. Și omul plecând el spre răsărit, la deal, ca un călător cu minte, care știe că la un drum lung nu se pornește cu pasul pripit. Sfârșit,